В страната има множество конкурси за директори на училища, 276 общински в страната търсят своите нови директори и срокът за кандидатстване за тях изтече вчера, на 12 февруари. Сега обаче ще погледнем към едно по-особено училище, което за разлика от общинските не е под шапката на Министерството на образованието, а на Министерството на културата. И това е единствената национална гимназия с изучаване на класически язици, още известна с съкращението НГДек или класическа. От 2013 година има видими следи в медиите за скандално разделение вътре в рамките на престижната гимназия за древни езици и култури. Родители и ученици срещу ръководството и родители и ученици за ръководството. А от тогава повече от 10 години е и управлението с директор Мариела Папазова. Приключвали с обявение от Министерството на културата конкурс за директор този период и какви са гарантии? Че тази атмосфера водила до ожесточаване и в публичното пространство и насаждане със сигурност на недобра атмосфера за учене, няма да се повтаря в бъдеще. Това е темата ни днес в Хоризонт до обед. Здравейте, госпожо Недева! Както разговаряхме по-рано, проверихме дали има възможност за включване на заместник министр или друг служител по темата за НГДК на 13 февруари 2024 година. В момента екипът е много натоварен, тъй като конкурсите за Бекеита, а и към настояща дата няма какво ново по темата НГДК да добавим към отговорите на министър Кръстев до колежката ви, госпожа Козманова. Този конкурс, както и всички останали конкурси, се организират по редъна на наредба номер. Н4 от 14 юни 2007 година за провеждане на конкурсите за директори на Държавните културни институти. Процедурата след приключване на срока за подаване на документи е разписана в член 16 на наредбата, от което е видно, че информацията се публикува на интернет-страницата на Министерството на културата. Съгласно член 5 от ЗЗРК, се осигурява допълнителна прозрачност, като конкурсите се излъчват на запис на интернет-страницата на Министерството на културата. Тъй като разбираме напълно пълно обществени интерес, при наличие на каквато и да било нова информация по темата, екипът ни ще се свърже незабавно с вас. С уважение през на Министерството на културата. И така, до какво всъщност стигнахме, чухте отговора на нашия въпрос. Има ли кандидати, колко кандидати подадоха своите заявления за участие в конкурса за директор на НГДЕК? Усилията ни да получим информация с конкретен отговор на този въпрос удариха, ако не в камък, то в ето този първи писмен отговор, който чухте. В него се описват наредби, процедури и се обещава прозрачност. Чухте го в оригинал. Питам се обаче, знаем ли и към момента всъщност има ли кандидати? Ще има ли конкурс? Колко души са проявили интерес към това да станат директори на училището, единствения национален лицей с преподаване на древни езици. На този а, мой допълнителен въпрос към прес на Министерството на културата получих втория отговор, в който отново се цитираха същите наредби, така че ще ви го спастя. И така, и вторият отговор, който получих на въпроса колко са кандидатите за конкурса а, беше същия като първия с цитиране на наредбите, както и нямаше отговор на а, моята констатация, че на, сай... на сайта им не намирам информация за конкурса. Това ще се появи казва предсентър на Министерството на културата, когато са готови. Оставаме добронамерени и се връщаме с 15 дни назад към посочената в писмото отговор, отговор 15 секунд, секундна част от интервюто на нашата репортерка Светла Кузманова с министра на културата Кръстю Кръстев, където той обещава какво пълна прозрачност, разбира се, и още... Още една институция ви създава проблеми. Говоря за училище, Националната гимназия за древни езици и култури. Класическата гимназия е към Министерството на културата. Там бяха назначени проверки. Какво показаха те? Има ли някакви наредности? Освен, че е назначен конкурс за нов директор. Да, минаха проверките. Няма някакви сериозни нарушения, които да ескалират чак такива решения успешни в Министерството на културата. Аз мисля, че е най-естествено сега да тече този конкурс. Мисля, че има още няколко дена за подаване на документите след това веднага ще бъде назначено и проведено събеседването. Няма никакво забавяне по тази процедура. Така, че мисля, нещата там са прозрачни за сега. Всеки може да ги види тези проверки, може да се поинтересува от тях. Те са обществено достъпни. Както става ясно от самия министр в този запис, направен още докато тече подаването на документи, той включва обещанието още веднага след това да има информация. Нещата са прозрачни, всеки може да ги види, казва Кръстю Кръстев, но не и на сайта или поне не за сега. Вероятно, унази обещана веднага прозрачност от страна на министъра ще включва известен период от време. Ние обаче оставаме с разбиране към усилията на Министерството, но и с разбиране към това, че темата е гореща и тревожи много умове и сърца, на които им пука за това, което става в класическата гимназия и не отскоро, включително Родителите, които се обърнаха към предаването ни с смолба да следим процеса. Нещо, което ние правим като обществена медия и без подобни молби. Над 10 годишна сага от скандали и противопоставяне на групи, групи ученици, групи родители, групи преподаватели една на друга. Добър ден казвам, първо на Мая Добровска, майка на ученичка, която в 10-ти клас, а знаем колко важен е този клас, се премества в друга гимназия. Защо? Допускам, че това е била гимназията мечта, за която човек се готви специално. Добър ден! Определено беше мечта. И избора беше внимателно направен, не само от детето. Знаете, че в седми клас децата не бива да, бъдват, да бъдат оставени сами да избират бъдещето си. Би следвало да получат подкрепа от родителите, заедно с дъщеряни. Проверихме, проучихме. Всички знаем, че в настоящия момент високите технологии, информационните технологии, изкуствения, интелект навлизат на и правят живота ни много по-лесен. Но някак се губи хуманния елемент, хуманното отстъпва. И ние решихме, че трябва да търсим училище, в което, освен овладяването на науките, по стандарта на МОН, трябва да има застъпено хуманитарно образование. Трябва да се учат, да се, доко... да се направи опит да се докосне Чудесно. до древността. И защо Чудесно. И защо в 10-ти изведнъж се отдалечавате от а, а, класическото хуманитарно образование, докосването до древността? Да, решихме, че това докосване, което да включва и да дава възможности за едно добро емоционално израстване на детето, да участва тя в изграждането на свое гражданско съзнание и историческа памет, Десети клас вече нямаше за кога да отлагаме вземането на решение дали да остане в това училище, в което оказа се са легенда и мит всички наши представи или трябва много бързо да вземем решение да отиде там, където няма да загуби цялото знание, което би следвало и което очаквахме да получи. Разбрахме, че тя не получава достатъчно нито по-латински, нито по Староградски, особено староградски, не изучава антична култура. Часовете по история в определен пар... период бяха пародия. Оказа се, че има оценка. Аз бях много изненадана, когато видях в края на девети клас оценка по етнология. И я попитах си, изненада, ти учила ли си етнология? Тя също беше изненадана и тя не знаеше. Това случи, знае ли това какво е? Много не знае. А, ние не можем да влизаме в детайл, а, но а, в, какво, какво ви принуди да изтеглите дъщеря си от това училище с едно изречение? Атмосферата или недостиг в учебната програма? Атмосферата, атмосферата в училище не е дружелюбна. А, ако трябва с една дума да я назова, това е атмосфера на омраза. Омраза и не е силна дума в случая, защото отразява реалността. Много ли литерат, ли които напускат, ами, ли и други а, от Напускането зависи от а, това дали родителите могат да намерят къде да преместят детето. Без да се намери къде да отиде детето, няма как а, да напуснат. И допускам, че а, много родители точно заради това не се решават на тази стъпка, защото не намират свободни места в гимназия, в която биха желали да продължи. Сега, да, моето да... дете напуснат, за да захраним възможността все пак да завърши образована, а не просто да изкласи, което щеше да се случи вероятно и с добър успех, защото тя и в Енгедек беше отлична ученичка. Тоест нямаше дума да има плътна ученичка. На а не за... Да, става а не за дума човек, за ученичка, за която успех, беше къде? втора, трета в класа по успех. Добре, а сега последно, за вас има ли значение този конкурс за директор? Огромно, Защо? огромно, аз също Защия чакам. Е а, това е а, моя кауза също, Като, както е кауза на а, родителите, чието а, деца се учат все още в Енгдек. Защото искам тази институция, НГДК институция, да не е празно на именование, национална гимназия и така нататък. Искам да има отново нова съдържание, заради което, ето казвам в моя случай, ние записахме детето там. Нека да ви кажа, когато гледахме сайта, видяхме портрета на господин Борис Иванов, там като учител, понеже аз го познавам и съм чувала за него. Решихме, ето, това е човека, заради който си струва. Бая Добровска, родителна ученичка от гимназията, която се вижда принудена да напусне в 10 клас, въпреки отличните си резултати. съм тук да кажа, че потърсихме гимназията, за да чуем ръководството и там също ударихме на камък. Телефонът на гимназията, даден на сайта, е един и не отговаря. Добър ден, казвам сега на споменатия учител, преподавателя по български язик и литература, Борис Иванов, който в момента преподава в 119 училище и е само един от е, напусналите или напуснати Учители от НГД. Как си обяснявате това, че повече от 10 години, господин Иванов, класическата е горещо място за скандали и а, вътрешно разделение, противопоставяне на учители, ученици, множество петиции, сблъсъци даже. Имате ли с едно изречение обяснение защо това е така? Обикновено обясненията с едно изречение са непълни, но само да кажа, че когато поступих в класическата гимназия, беше така алармено, някой колега беше напуснал. Учениците ми казаха: господине, вие сте ни седми преподавател. Те бяха в 10 клас. За времето, през което бях учител там, имах нервите и огромното желание да съм в това училище, а, напуснах още честима колеги. Откакто аз съм напуснал още 4 Говоря само за български език и литература. И тази върволица, представете си, дори всеки един да е неимоверно къде е ни отдаден, как се адаптират учениците към него и той към тях. Като се стои един срок, една година. Сега в момента вие предподавате отново български язик и литература mm. в друго училище, в 119 а, Какъв е вашия случай? Вие защо не сте в училището? Видях примерно една от вашите инициативи а, и аз като, а, като майката на ученичката, която пък се е видяла принудена да напусне, от сайта на същата гимназия видях, че като учител там сте а, правили различни акции с учениците си, включително почистване на паметници в централните Софийски гробища. Знаем каква драма е това, на нашите големи писатели и поети и ентусиазирано сте го правили с ученици. Вие защо, в крайна сметка казвате нерви споменахте? Защо решихте да напуснат? Ами то е национален ефир и по никакъв начин не искам да звучи клюкарски, дребнаво, но един предколенен съвет се занимаваха с моята персона. Аз е разбрех час след приключване на съвета и беше казано директно на този колега. Този колега бял ден няма да види. Ще го накарам сам да си говори. И после се почна. Административна гонка, така уж ушпоустав. След това са всички възможни неща да се унижава. И това не е, не е частен случай. А напуснахте или бяхте уволнени? Не, не, напуснах, напуснах защото да. една година почти издържах да питам, важен ли е този конкурс? Смятате ли, а, че той може да донесе промяна в статуквото, така че страстите да се успокоят и името на класическото а, образование да остане, да се върне в унази онова сияние на неопетненост, от което действително има нужда, защото е единственото място, където това се случва. Важен, изключително важен е, защото аз ако мълчах и не съм писал и в социалните мрежи, той, защото имах надеждата, че госпожа Папазова, пърщо няма да се кандидатира. Няко достоинство да се прекрати с цялата бюротия, с всички скандали, защото те не са бурят чаша вода, която да отмине след третия ден. Ови Разбрах, нали, поне, че тя със сигурност се кандидатира и затова просто говоря. Се кандидатира сега. Да, да, този конкурс отново. В една от социалните групи а... видях uh, инициали. За трети мандат. Или ами повече. Аз, uh, да, те. С... Всъщност от 12-та година насам. Сега аз виждам, че има множество сигнали, множество проверки. Чухме от министъра, че те не са не достатъчни, са. за да се каже, че има нещо проблемно. Атмосферата е нещо, което трудно а, се описва, има елемент на субективност, но много набързо, а, господин Иванов, вие като преподавател по български язик и литература, смятате ли, че има някакъв проблем в това, че се съчетават а, закона за училищното образование от 2016-та? с особения статут на гимназията към Министерство на културата, не към МОН. И оттам идва това отпадане на важни предмети. А, антична култура, старогръцки, не старогръцки, учат стабилно. А, се учи. А, латински. Сега, няма как да няма връзка, но това не е предопределящо. Значи директорът, ако е читал директор и закона му пречи, той ще инициира общественото мнение, ще се насочи, защото закона не е вечен. Той търпи редакции, допълнения и така нататък. А, за да се съхранят традициите, да бъде НГД, това, което е и по-добре, защото а, има смисъл от тази институция, както каза. И с едно изречение, вярвате ли, че Министерството на културата е в състояние да проведе а, качествено този конкурс? Наистина с едно изречение... Ами, надявам даже, да се, или не? този конкурс да не е надгробна плоча за моята наивност. Борис Иванов, преподавател по български язик и литература, който напуска класическата гимназия и сега преподава в 119 -то. как ще кажа, има въпроси без отговор. Не знаем колко са кандидатите подали документи в конкурса за директор обявен от Министерството на културата. Знаем, че има петиции за решаване на проблемите в класическата гимназия, насрещни подписки на учители, сигнали, такива, които са извън и такива, които са вътре. Или пък са а, от преподаватели, които сега са започнали да преподават там, срещу външния натиск, към тях се добавя и гласът на Академичния съвет на Софийския университет, който още в края на декември излезе с декларация срещу масовата кампания, насочена срещу единствения национален лицей с преподаване на класически язици. Защото гимназията е и под надзора на Софийския университет. Ето един човек, който е на мястото си за конкретен разговор, кратък, по конкретна тема, нещо, което Куква липсва в българската публичност. Добър ден на ректора на Софийския университет, професор доктор Георги Вълчев. Добър ден. Благодаря ви, че изслушахте разговора до сега. Връщам ви към а, декларацията, а, която излезе от Академичния съвет на Софийския университет. Вие настоявате в нея Министерството на културата да защити статута на гимназията и да проведе прозрачен конкурс за директор. А, това, казвате, че е изключително важно наред с други неща. Но първо да ви попитам а, дали това ваше искане и припомняне, че до сега Практиката на тези конкурси е да бъдат включени представители на университета, ректора и компетентни колеги от факултетите, работещи с гимназията, се случва. В журито ли сте, дали имате повече информация? Ами мен... ще ви говоря, конкретно аз имах преди няколко дена среща с министъра. Към настоящия момент нямаме писмо, но имам неговото твърдо уверение, че трима представители на Софийския университет ще бъдат включени в журито, което ще проведе конкурса, И всъщност, ние точно това искаме. Ние не заемаме страна, а искаме действително един обективен публично прозрачен конкурс, което е ключово тогава, когато говорим за бъдещата съдба на гимназията. Сега, Вие държите на запазването на академичните ценности, защото наистина има пряка, топла връзка между училището и Софийския университет, където се учи а, латински и старогръцки. Единственото място Софийския университет е това, факултета по класически и нови филологи. Дали това се разбира обаче от Министерството на културата и от МОН, защото а, като че ли част от проблемите с какъв е хорариума идват и от Закона за училищното образование прият 2016 година? Да, вижте, действително ключово е да се запази този профил на гимназията и специализиран, и широко хуманитарен, който действително... А, дава на младите уме възможност да се развият в а, сферата на хуманитаристиката, която трябва, за съжаление, да кажем, че през последните години е загърбена. И то не само в България, в световен масштаб това е един процес. А, тук винаги могат да бъдат решения. Знам, че са водени разговори и от, в Министерството на културата, и в Министерството на образованието. При добро желание, при на добронамереност и гъвкавост от страна на ръководство на гимназията, това е напълно постижима задача. И ние ще държиме, действително, гимназията да запази този свой уникален профил. А ако вече го е загубила? Тога, това, което чуваме тук борим, и в Ще се борим това нещо да бъде а, превърнато в а, факт. А, няма непоправими неща в а, а, нашият живот. Законодателството по принцип отразява едни обективни процеси в обществото ни. Понякога то залита в определена посока, но всичко това, ако а, имаме а, желание да бъде решено, може да бъде предложени съвсем адекватни стъпки. А наясно ли сте с тази осложнена атмосфера? Аз пак ще кажа, тя е с над 10 годишна давност. Наясно сме и точно това, включва една от точките. Ние не желаем тази кампания, включително увличане на групи ученици, родители, да продължи, за да могат да се създадат условия за един обективен конкурс. А, това вреди на имиджа на гимназията. А, дай Боже, ако всичко премине нормално, ще окажем пълна помощ и при Програмите и при разговорите с Министерство на културата и Министерство на образованието. Това е гимназия, която от десетилетия е асоциирана към Софийския университет и ние ще държим тя действително да бъде оздравена, В случая ние не заемаме позиция за или против ръководство, ние държим на гимназията като институция. Добре, обаче все пак при положение, че има толкова сериозен, пак ще кажа, публичен скандал, казвате външен Натиск, но а, той няма как а, да се случи, ако няма някакъв а, и реален проблем. а ст... има, разбира се, нали? аз не казвам, че запазва... няма. Запазване на статуквото или, или промяна, в коя... Промяна, разбира Позиции, се, защото не независимо как ще приключи конкурса. И ясно е, че сегашната ситуация породила множество проблеми. Някои от тях са по обективни причини, другите по субективни причини. Пак казвам, ние сме готови да подпомогнем по всякакъв начин новото ръководство, което и да е то на гимназията, да се излезе от тази сложна ситуация. Вижте, няма как в момента, когато виждате, обществото ни е разделено по какви ли не въпроси. Това да не се отразява и върху такива институции с традиции. Време е да осъзнаем че има теми, по които трябва да имаме консенсус като общество, консенсус като политика. Искаво. И случая с Националната гимназия за древни езици и култури показва, че действително не би трябвало всичките тези ежедневни скандали, нормативни неоредици в, в страната да се отразяват по толкова негативен начин. Ето се ми факт, че родители започват да описват децата си от гимназията, говори, че има проблеми. Добре. И трябва да Помогнем, за да бъдат решени така, че действително гимназията да се превърне в място, където децата ще получават много добра подготовка. Благодаря ви, професор доктор Георги Вълчев, ректор на Софийския университет по един съвсем конкретен, но важен въпрос е с един съвсем конкретен отговор от него. А въпросът е за конкурса за директор и статутът на НГДЕК. По-известна като класическата гимназия с надежда това важно за културата ни място на знание да се измъкне от порочния кръг на скандалите.